Treina, autobusa, taxiak, autoak, bi errotakoak eta tranbús berria elkartuko dira Baionako geltokiaren gunean. Garraio desberdi nainitz eta horien artean elkarbizitza ahalbe zain egokia segurtatzeko asmoz proposatu zuen Herriko Etxak bilkura publikoa. Gaur egun ezentzefak dituen 800000 mila bidaiarien kopurua bikoiztea espero dute obren ondotik eta sortu den auto autoilarena, jadanik hainitz dira gaur egun, beraz jende kopurua doblatuz Erasangaitza bilakadaitekena, Santa Ispirituko biztan lehonen arabera. Onko Donc, qu'est qui est prévu, comment... Berde gehiago ere, galdetzen dute biztan <tipen> Voilà, c'est proposition avec euh, soit côté potager, soit côté Et à l'autre cinéma Cobra, l'en-vai-len bukatzea. Et que nous sommes le pont Saint-Esprit, on passait devant l'actuel l'autre cinéma pour reprendre le quai de l'SCF et, et partir donc vers le Mucau. Aujourd'hui, nous passons actuellement euh, bah, devant la gare avec euh, le point de passage de deux feux tricolores avant de Gaur egun uh, kasik baliatzen ezten sufrearen bidea ez ote den baliatzena alere galdegina izanda. Oui de la voie ferrée du soufre. Est-ce qu'on ne pourrait pas le réhabiliter comme pour gens je pausatzen duen beste gai bat, geltokiko kaietara heltzeko zailtasuna da batez ere elbarrituentzat. Certains personnes ce se retrouvent en difficulté d'accès direct à la, à la gare, c'est-à-dire il y a deux deux aspects. Le premier c'est la géokin -okay, E, deuxiama, c'est l'accès Baina, erantzuna, 2000 eta hogeita bata intzin ez dutela igogailurik emanen. Xante espirituko ere aipagai izan da. Obretan, ezpaita moldaketarik aurre ikusten zubian, eta alta, zailtasuna dute oinezkoek eta bi errotakoek elkar bizitzeko parce que les etxaren erantzunak ez ditu konbentzitu herritarrak. 2010. hasiko dira obrak trambuz berriaren zat, baita ere geltokiko sartzean. 2010. segituko dituzte eta bizikleten etxea deituriko gune bat ere gehituko dute. Urte bat berantago, bidaiarien ere berrituko dute eta azkenik 2010. baterako, kaietarako irisgarritasuna.